Три. Із туману повільно випливав велосипед. Дівчина, одягнена в біле плаття, крутячи педалі, прямувала по схилу просто до мене. Крізь бавовняне вбрання проти світанкового світла можна було вгадати обрис її тіла. Довге волосся пшеничного кольору тріпотіло на вітрі, закриваючи її обличчя. Я так і застиг, начий діот паралізований, споглядаючи, як вона наближається. Велосипед зупинився за кілька метрів від мене. Мої очі чи уява вгадали образ струнких ніг, що саме торкнулися землі. Мій погляд ковзнуву гору по платтю, що ніби зійшло з картин Соролії, зупинився на її сірих очах, таких бездонних, що втопитися можна. А вони ущіпливо вструмились у мене. Я усміхнувся, зробивши наскільки мих ідіотське обличчя. «А це, мабуть, ти потягнув годинник» мовила дівчина тоном цілком відповідним її погляду. Я прикинув, що вона мала бути мого віку, може роком старша. Вгадувати вік жінки було для мене немов мистецтвом або наукою, але ніколи розвагою. Шкіра її була так само блідою, як і сукня. Ти тут мешкаєш? пробурмотів я, вказавши на огорожу. Вона кліпнула очима, Ця пара очей свердлила мене з такою люттю, що мені потім, мабуть, кілька годин знадобилося би збагнути, що переді мною стояла найчарівніша істота, яку я в житті бачив чи сподівався побачити. І по всьому. «А хто ти такий, аби запитувати?» «Та, певно, той, хто годинник потягнув», – знайшовся я. «Мене звати Оскар, Оскар Драй. Я прийшов повернути його». І не давши їй часу на відповідь, я дістав із кишені годинник і простяг їй. Дівчина кілька секунд дивилася мені в очі, перш ніж у взяти його. А тоді я помітив, що її рука була білою, наче в сніговика, а на її підмизинці виблискував золотий перстень. Він уже був розбитий, коли я його взяв, виправдався я. Він уже п'ятнадцять літ як розбитий, пробурмотіла вона, не дивлячись на мене. А коли нарешті підвела погляд, то лише для того, щоб оглянути мене згори донизу, ніби оцінювач старих меблів чи посуду. Щось у її очах казало мені, що вона таки не вірила, ніби я справжній крадій. Можливо, записала мене в розряд критинів чи дурних звичайних. Натхнення, яке я зобразив на лиці, не дуже помагало. Дівчина підвела брову, загадково всміхаючись, і простягла годинник мені назад. «Ти його забрав? Ти його віддаси господареві?» «Але ж годинник не мій, – пояснила дівчина. – Він належить Херманові». Згадане ім'я викликало в моїй пам'яті видіння величезної постаті з білою шевелюрою, яка сполохала мене на веранді будинку кілька днів тому. «Херманові? – Моєму батькові. – А хто ти? – запитав я. – Я хотів сказати, як тебе звуть? – Я чудово знаю, що ти хотів сказати, – відрізала дівчина. А тоді знов осідлала велосипед і проїхала через браму. Перш ніж загубитися в саду, вона на мить обернулась. Ці очі заливалися сміхом наді мною. Я зітхнув і почимчикував за нею. Мене привітав старий знайомий. Кіт дивився на мене зі своїм звичайним презирством. Мені хотілося бути доберманом. У супроводі кута я пройшов через сад. Продерся крізь ці джунглі і опинився перед водограєм із херовимами. Велосипед був приставлений до цьмерини, а його хазяйка діставала сумку з кошика на багажнику біля керма. Пахло свіжим хлібом. Дівчина витягла з сумки пляшку молока і стала навколішки, наповнюючи піалу, що стояла на землі. Тварина метнулася до сніданку. Певно, це був щоденний ритуал. «Я гадав, що твій кіт їсть лише без захисних пташок», – промовив я. «Тільки ловить, але не їсть. Це для нього питання права на свою територію» пояснила вона мені, не наче дитині. «Йому молоко смакує, правда ж, Кавко? Тобі смакує молоко?» Кавкіанський представник котячого роду лизнув її пальці на знак згоди. Дівчина лагідно усміхнулася, гладячи його по спині. Коли вона це робила, під складками плаття укреслувалося мускулясте тіло. А вона саме підвела очі і заскочила мене умить, коли я, облизуючись, споглядав її. «Ну а ти, снідав?» – спитала вона. Я помутав головою. «Тоді ти, мабуть, голодний. Усі дурники голодні», – проказала вона. «Ану, ходи, з'їж чого-небудь. Тобі краще мати повний шлунок, коли будеш пояснювати Харманові, чому поцупив годинник». Кухня являла собою великий зал, розташований у тильній частині будинку. Моє несподіване снідання складалося з круасанів, які дівчина привезла з кондитерської фош, що на площі Сарія. Вона налила мені величезну чашку кави з молоком і всілась навпроти, поки я жадібно погланав оце пирування. Вона споглядала мене ніби підібраного на вулиці зголоднілого жибрака із сумішю цікавості, жалкування і недовіри. Сама не відкусила ні шматочка. Я колись уже бачила тебе тут, зауважила вона, не зводячи з мене погляду. Тебе й того дрібненького пацана з переляканим обличчям. Ви ввечері часто проходите по вулиці що позаду, коли у вас випускають з інтернату, а іноді ти наспівуєш блукаєш сам. Закладаюся, що вам дуже класно у тій буцегарні. Я збирався відповісти щонебудь дотепне, коли над столом нависла величезна тінь, неначе чорнильна хмара. Моя господиня підвела погляд і всміхнулася. Я застих із круасаном у роті, а серце застукотіло, наче кастанієти. У нас гість. Весело виголосила вона. Тату, це Оскар Драй, викрадач-любитель годинників. Оскаре, це Херман, мій батько. Я миттю проковтнув шматок і повільно обернувся. Переді мною стриміла фігура, яка видалася мені височенною. Вона була одягнута в альпаковий костюм із жилеткою та кроваткою. Біла, ретельно зачесана назад чуприна, спадала їй на плечі. Сиві вуса оздоблювали вилицювати обличчя з темними і сумними очима. Але особливо вражали руки. Білі руки ангела, з пальцями тонкими і напрочуд довгими. Херман. Пане, я не злодій, проказав я нервово. Все має пояснення. Якщо я наважувався влізти у ваш дім, то це тому, що вважав будинок покинутим. А щойно потрапивши всередину, просто не знаю, що зі мною трапилось. Просто ні. Тобто так. Коротше, я увійшов і побачив годинник. Я не мав наміру забрати його, клянуся, але потім перелякався, а коли усвідомив, що годинник зі мною, я опинився вже далеко. Тобто, ну, я не знаю, чи ясно я кажу. Дівчина їхідно посміхалась. Германові очі, темні й неприникні, затрималися на моїх. Я поліз у кишеню, а тоді простяг йому годинник, очікуючи, що будь-якої миті цей чоловік вибухне криками і почне погрожувати мені поліцією, Національною гвардією та судом у справах неповнолітніх. «Я вам вірю», – люб'язно сказав він, прийнявши годинник з моїх рук і сівши за стіл поряд із нами. Голос його був тихий, майже нечутний, його дочка поквапилася поставити перед ним тарілку з двома круасанами і чашку кави з молоком, таку саму, як у мене. Роблячи це, вона поцілувала його в чоло, а Херман обійняв її. Я споглядав їх на тлі великих вікон, через які променіло світло. Обличчя Хермана, який раніше здавався мені людожером, було витонченим, майже хворобливим. Він був високий і надзвичайно худий. Підносячи чашку до вуст, він привітно усміхнувся. І я на мить відчув, що проміж батьком і дочкою струменіла приязнь куди глибша за слова і жести. Мовчазна сув'язь поглядів єднала їх у сутінках цього будинку наприкінці забутої вулиці, де вони опікувалися одне одним у дилені від світу. Херман доїв сніданок і сердечно подякував мені за те, що я взяв на себе труд повернути годинник. Така люб'язність змусила мене почуватися двічі винним. – Добре, Оскаре, – сказав він утомленим голосом. – Було приємно познайомитися з вами. Сподіваюся побачити вас іще, коли захочете знову нас відвідати. Я не розумів, чому він наполегливо називав мене на «ви». Щось у ньому, ніби із іншої епохи, промовляло до мене з інших часів, коли ця сіра чуприна ще лисніла, а цей будинок був палацем на півдорозі між сар'я та небом. Він потис мені рукою, попрощавшись, пішов у глиб цього неосяжного лабіринту. Я дивився, як він віддаляється по коридору, злегка накульгуючи. Його дочка дивилась йому вслід, і погляд її застягала пилана смотку. «Гарман не дуже здоровий», – прошепотіла вона. «Втомлюється швидко». Але тут таки стерла з обличчя цю Зійси «З'їсти чогось іще. Та я вже запізнююсь», – відказав я, борючись зі спокусою знайти будь-який привід, аби продовжити перебування в її товаристві. «Я вже краще піду». Вона не заперечувала і вийшла в сад проводити мене. Ранкове світло розігнало туман, рання осінь барвила дерева в міддю. Ми попрямували до огорожі кавка муркотівного соння. Підійшовши до брами, дівчина не вийшла на вулицю, пропускаючи мене вперед. Ми мовчки подивились одне одному в очі. Вона подала мені руку, і я потиснув її, і відчув, як б'ється живчик під її оксамитовою шкірою. «Е, «Спасибі за все», – промовив я, – «і вибач за…» – «Це не має значення». Я стенув плечима. Ну, гаразд. І попростував униз по вулиці, відчуваючи, як магія того будинку з кожним кроком покидає мене. Раптом за моєю спиною пролунав її голос. Оскаре! Я обернувся. Вона так і стояла там, за вхідною брамою, кавка лежав у неї в ногах. Чому ти пробрався до нас тоді вночі? Я озирнувся довкола, ніби сподівався знайти відповідь написаною на Брущаці. Не знаю, зізнався нарешті. Якась таємниця, мабуть. дівчина загадково всміхнулась. Тобі подобаються таємниці? Я кивнув. Гадаю, якби вона запитала, чи подобається мені мишяк, відповідь була б така сама. У тебе завтра є якісь справи? Так само мовчки, я похитав головою. Якщо матиму змогу, знайду спосіб відкрутитися. Злодій з мене був кепський, але в брехні маю зізнатись, я був справжнім митцем. Тоді чекаю на тебе о дев'ятій сказала вона, зникаючи в тіні саду. «Почекай!» Мій вигук затримав її. «Ти не сказала мені, як тебе звати?» «Марина, до завтра!» Я помахав її рукою, але вона вже розтанула між дерев. І потім дарма чекав, що Марина десь іще покажеться. Сонце вже було на вершечку Небесної бані, і я порахував, що мала бути десь 12 година. Коли зрозумів, що Марина не вигляне знову, то повернувся до інтернату. Старі під'їзди будинків кварталу, здавалося, повзмовницьки всміхалися мені. Я міг розчути лину своїх кроків, але був готовий запрісахтися, що линув на п'ять над хідником.